El 2008 convivim amb les preses i les tres com si fos el més normal del món. Sort que hi ha músics com la Maria Coma i en Pau Vallbé, capaços de fer aquesta música que et transporta a una mena de paradís, on tot té el seu ritme i t'endinses a un loop, un bucle gegant que et porta a un estat de satisfacció immediat. El que sentim és efecte dominó, i segur que us resulta familiar perquè és la música de la campanya del Aquí Reciclem.cat. En Pau i la Maria són els components d'UMA, aquest projecte tan especial de música petita i màntrica, com ells diuen, que avui estan a l'extraradi per parlar del seu primer treball com a UMA, titulat, igualment, UMA. Molt bona tarda, Pau i Maria. Bona tarda. Bona tarda. Benvinguts a l'extraradi. Felicitats per, per aquesta música, uh -huh. que almenys a mi em transporta i em buida el cervell automàticament, que s'agraeix com passa això. Uma parteix d'un plantejament molt romàntic, no? Sí, sí, sí. de fet Uma és, és el que somilla jo, de fet Uma és el final de Pau i el principi de Maria i és, és, és un nom molt gràfic del de que significa una mica el grup, no? és una mica el que som com a parella o el que ens ve de vos fer quan pues, estem junts i dir va, pues, fem coses no és, no és un projecte allò que diguis una cosa molt meditada sinó que és el que anem fent quan estem junts i anem, anem gravant i anem parlant i anem, anem fent el que, que ens surt una mica Sou parella, ja ho has dit i sou músics, tu Maria vas començar amb 5 anys a estudiar música, 6 a tocar el piano sí, bueno. més, o sí. més o menys tu amb 3 ja ha la bateria amb 10 estaves en un grup amb 15 el primer disc, sou molt precossos. no? Bueno, no, bueno, trobar... sobretot em sembla eh? això de tocar en un grup de, de música dura la bateria sí, tan jove i sí que és precoç jo crec que és, és, és sort d'haver-ho trobat d'hora no? és, és la sort no sé, hi ha gent que es passa la vida trobant-ho buscant-ho i ho troba tard però bueno, és, és sort, això sí que tampoc un que ho trobes si no t'hi dediques és que ets tonto però trobar-ho no, no queda massa mèrit també s'ha de, de baler perquè bueno, jo també vaig començar piano amb 6 anys, però vaig veure que no... Que no t'hauria si massa... Però si trobat per lo teu, si ho haguessis deixat, hauria sigut sí, una raó. Sí, hauria estat una tonteria. Vosaltres toqueu tots els instruments que sentim, el piano, carilló, teclat, melòdica, percussió, teremín, guitarra, bateria, acordió, la vostra veu. És un disc fet a casa, dieu, uh -huh. però com ha estat el procés de creació? Bé, el procés de creació va començar, doncs, tocant junts, anar fent propostes de cançons... I bé, doncs anar tocant i anar tocant, anàvem composant i gravant alhora. La gràcia és que també teníem un punt de partida interessant, el que feia, ens putejava una mica, eh? però que això mm -hmm. sempre va bé, com allò que deia l'Arts Fonterer, no? I, i el, aquesta limitació que teníem és, és una espècie de manera de treballar, que és el, un pedal lopejador, en el qual, és, no, pels que no sàpiguen de què barro, és com una espècie de màquina en la qual nosaltres el que toquem, eh, ho toquem una vegada i es queda allà repetint-se, no? i llevava dinàmicament fent coses i fins que assemblem això que sona com si hi hagués 3.000 persones Moltíssima aquí. Moltíssima gent i, i som sou vosaltres. Doncs. Sí. El, el fet de tenir aquesta limitació, però clar, les coses han d'entrar una en una o de dos en dos com a molt, perquè no són més que dos. I les vaulesions ens feia també treballar d'aquesta manera, no? Que primer entra una cosa, després entra una altra, després una altra, i aquesta manera d'haver de, de, de, de treballar també ens comportava un tipus de sonoritat, no? Una cosa molt minimalista que va, va creixent i no hi ha massa canvis de, de parts diferents, sinó que és evolucions de la mateixa idea que va venant i I aquest sí. és el punt de partida una mica obligat. Llavors, a partir mm -hmm. d'aquí vam anar a una mica tot el sentit. No? Bueno, tot i així, hi ha algunes cançons que ens hem com, bueno, flipat, no? però ens venia de gust fer alguna cosa que no és sí. del tot factible en directe i a l'hora de posar ns a assajar, que ho hem fet algun dia, és, hem de fer les versions diferents. També hem sí, pensat si en el també disc. Sí, perquè el disc era una mica pesat, d'hora que igual tot. També, a part de vosaltres dos, per això hi ha col·laboracions diverses, mm -hmm. però m'ha cridat l'atenció la, la d'en Carles Campón, que és qui porta el Tenorion, aquí fa mesos sí. van parlar del Tenorion i el React Table. No sé si el, el coneixeu d'abans, va ser ell qui us ho va proposar, com va, com el, va ser? El Campi, bueno, el Carles Campón, un... jo el vaig conèixer a través de d'Estanislau Bardet, que és el mm -hmm. meu alter ego, diguéssim. <laughs> i no sé, no sé com va anar però ell es va posar en contacte amb mi perquè li havia interessat o no sé què i, i bueno, vaig descobrir que ell era un, un pou d'instruments raros i coses així molt raras el Tenorion és un però és que en té 30.000 i llavors doncs, no sé com ha anat fent gran la cosa i al final serà com el tercer humà no? diguéssim en els directes i, i serà ell i ja ens va ensenyar el Tenor i ho no vam al·lucinar. Vam això. A més, com que només ho venen a ni, no sé i no ho té ningú, van va, fiquem-ho pel primer disc espanyol que tingui. Això. I la gràcies a aquesta, que el tio ens porta unes, unes fricades que... que hosti, ho té tot. Ho té tot, ho tot. Però, absolutament. És una passada. Uh, ara farem una cosa que habitualment no ens passa, que, es podrem, que podrem sentir una cançó sencera, perquè és corteta, però a més a més perquè ens agrada. Blanc. Yeah. No sé si haureu aconseguit no estar tristos per res Sona meravellós Tu, Pau, ens parlaves de l'Estanislau Bardet, Un altre projecte teu musical On allà, deies, al teu costat ortera Parlaves del lletgisme Com ho portes ara, està en el polo posat Aquí tot és maco, és positiu sí, Això és el boniquisme, no? No sé, jo, diguéssim que Estanislau Bardet va sortir Precisament perquè feia molts anys que estava fent música molt sèria En aquell cas trista, no com aquesta i em va venir de puta mare doncs, deixar-me anar, tonteries, creure en una cosa que no em crec, que és el del lleigisme, i, i fotre tot el numeret, no? I ara, després de tot aquest temps fent, fent Estanis la Guardia, que no s'ha acabat, perquè el setembre ve el següent ja, però un petit incis i fer coses maques, positives i, i desenfadadament, no lleigistes, sinó doncs, positives i una mica més sèries, diguéssim, també m'ha anat bé, o sigui... No, no, no, no porto una, una bipolaritat pel carrer, sinó que bueno, vaig combinant i em va bé també. Eh, ens parlàveu dels concerts, deieu alguna vegada quan comenceu a assajar o que, per exemple, en, en Campi, no? sí? Sí? Eh, que serà el tercer, eh, ja teniu, encara que aneu assajant, idea de quan començareu a fer concerts o quan us podrem començar a veure? Està complicat perquè sí. d'entrada, a nivell de calendari, perquè ja ara a mi em ve l'Estanís... Bueno, em ve. Mm -hmm. <ríe> em surt el dia d'Estanís Laboret al setembre i amb la... com que, bueno, és una discogràfica més gran i és un projecte més bueno, més mediàtic, per entendre'ns, doncs hi ha tota una gira, tota una promoció, etc I això també em fa doncs, estar una mica, durant un temps, absent d'uma, diguéssim. Però llavors l'altra cosa que també tenim una mica problemàtica és això que dèiem, el sistema aquest de pedals i tot el que no és di, "Vale, si et toca la cançó, la toquem demà, no? uh -huh. sinó que és tot una espècie de coreografia de ara per toquet potó a la verduquel, mentre ella comença a tocar i jo al lístic grevant, però just quan paro, l'altre toca, no sé què i és. No, és i que posar-nos a sassejar posar és complex ja muntar els instruments. I els cables que hem de ficar i les taules. Sí, és, és és una No ho tenim muntat. No és, una, en no és un grup de rock que tens tu fes l'ampli i ja estàs i I comences i ja. És estat una espècie de robòtica pràcticament. Però <laughs> és no hem trobat ni l'espai ni el lloc on deixar-ho muntat i muntar-ho és, hem de trobar tres dies seguits per tancar-nos perquè si no, bueno, ho hem fet un parell o tres de vegades però el, el repertori sencer no crec que el tinguem fins al setembre o així uh -huh. Ens parlaves de l'Stanislà un projecte més mediàtic començàvem sentint efecte dominó això m'imagino que és molt mediàtic no sé, va ser un... us ho van encarregar o no. ells coneixien, us coneixien i van triar la cançó Bé, la, és una amiga del sí, Pau amiga bueno, del l'Agnès la... de, és la cantant del First Side Kid no sé si coneixeu el grup aquest i jo els hi faig de productor musical dels seus discos i ella, bueno, a part som amics, eh? o sigui, els hi faig de productor mm -hmm. perquè som amics i, i bueno, ja es veu que ells són molt fans d'UMA i llavors ella és publicista i quan els hi van encargar aquesta campanya, va ser un concurs o no sé què ella va a, la, a la proposta va ficar aquesta cançó perquè li agrada i els hi va agradar tant a tots que van dir doncs fiquem aquesta, i ens, ho van, ens, ho van, ens ho van demanar el permís i els hi va agradar I a part de músics, feu altres feines, no? Tu Pau ets productor musical, compositor, fas disseny, eh, mantens al dia 3 webs, 4 blogs i 3 MySpace eh? I tu Maria també fas altres coses de disseny, mm, I on bé, sobre de... estudios sobretot D'on traieu les hores? Els vostres dies tenen més hores o potser és allò de que aquí no té temps fa més coses? Jo crec, sí, jo crec que, que jo crec amb que això, eh? Qui no té temps fa més coses i qui té temps i, i no el gasta anar a, a discoteques i a, a, a, a festes o... a Aquí em surt l'Stanislau, eh? O a, a sentar-se a terra d'una plaça a fumar porros, doncs pues guanyes moltes hores, clar, són hores perdudes que socialment potser estan molt bé però productivament no estan molt, molt menys. No, diguéssim que quan, quan la, la teva passió i, i el que t'agrada fer a la vida, diguésim, és, és una cosa productiva, hosti, és temps guanyat en comptes de temps de lleure que no va enlloc mm -hmm. l'oci, eh, és feina i, no? sí, exacte, passa que a vegades la, la feina remunerada no acaba de ser la que t'agrada més tot i que sigui música jo faig anuncis que a vegades la música és bastant trista Però és, abans, música. Sí, és música tu Maria, eh, crec que ara estàs preparant el teu primer disc en solitari sí, sí, sí. pots avançar alguna cosa de quan el sentirem, la com és serà que... no, perquè no tinc cap mena de obligació amb ningú o sigui que, no sé, m'agradaria tenir-lo a l'estiu, suposo que el tindré bastant acabat. Home, es pot sentir ja. algun tema al teu MySpace. Sí, però no, no és de, el, del disc, potser. No, no, tinc un MySpace, I i és, i és de promet, coses promet molt. més antigues. <laughs> mm, a part dels altres vostres projectes, de l'Estanislau d'aquí a poc, potser a l'estiu tu en solitari, Maria, mm, teniu la de seguir a Muma? de sí. reprendre o de seguir, bé, però com dèieu, que ara potser faré un petit parèntesi, potser, de, potser bueno, un segon jo, disc. Bueno, encara jo tinc el, el de l'Estanislau i ella té el seu disc, doncs, suposo que anem intercalant, llavors faré l'Estanislau i el seu i quan hi hagi l'Estanislau doncs, i potser treiem mateix. no crec que sigui el 16 de, el 16 de desembre, no. com que vam treure el, el disc el 16 de desembre perquè feia un any que estàvem junts i no sé què, mm -hmm. i vam dir, hòstia, el següent any un altre, dit, no, un no. 16, home, estaria bé, no? El primer que, any, que no, anem no, no, sembla no, que el 16 no, no, farem bé, no el primer no concert. <laughs> Va mm. A la vostra web, www.humabsn.com, també trobarem que teniu un, un MySpace, un blog, bé, moltes coses que podrem linkar, però ja per anar directament, humabsn.com, es poden descarregar pràcticament tots els temes del vostre disc. Sí, encara no està habilitat, perquè bueno, la idea nostra era fer-ho directament descarregable i gratis, el que passa que molta gent dels cercles propers van dir, home, feu un disc, que... Uh, molta gent no s'ho creu encara si no té un disc que allò és un disc, no? És una broma i van dir, va, doncs fem unes quantes còpies i quan que vam fer una petita inversió inicial dic, bueno, fins que no recuperem una mica els gastos no els regalem perquè si no ja no en ni un però d'aquí poques setmanes ja estarà per descarregar sencer ara ja es poden sentir 5 o 6 temes veure videoclips i bueno, mica tot plegat Com veieu el futur de la música? perquè és evident que està en crisi la, gent... la música no, o serà crisi la indústria la, sí, de la indústria de la música no, la música, música, no, la música segueix però vull dir la música com a negoci Bueno, que jo Estan que els coses, concerts, sí, el negoci com, com... I... diu molta gent d'aquesta, encara es que... no es venen tants discos però... Jo crec que és igual el negoci vull dir, el negoci, pues, abans de fer les discogràfiques i ara el fa el senyor MySpace però la <laughs> música, hosti <laughs> sí. tu fas una gravació de merda amb una espècie de minidit raro el penges i tens un MySpace amb la teva música i tens 30 fans doncs pues, mira, abans no podia ser això ara arriba moltíssima gent jo crec gent. que això és la, la, està millor que mai de fet la resposta la música, eh? la indústria sí. vale, pues, està fatal <laughs> però, bueno. no però, jo per exemple el disc de Stanislav Bardet primer no se n'han vengut pràcticament, o sigui, menys de mil còpies i en canvi tu mires els emules i coses d'aquestes i el té tothom cert? I, bueno, depèn de com tu miris de, de, de, de negocis és una merda, però el disc de Stanislav el té tothom uh -huh. una altra cosa que està a la vostra web que a mi em sembla molt pràctic és a part de les lletres de les vostres cançons que expliqueu Mm. No? perquè a vegades un les sent, les escolti i pensa sí, però què, què em volen dir? I més amb les lletres que a vegades fem no? <ríe> no, A més, home, són lletres molt petites són a punt, són petites notes i les músiques també són petites coses que es van repetint i ens interessava també poder explicar, no? Perquè a vegades, això si ho fas al disco i l'expliques els pues, teus cercles d'amics, hòstia, qui volíem dir això? I, hòstia, expliqueu a la web, coi, que si ho expliques mm -hmm. s'entén més, no? I, bueno, ens podeu explicar una mica estiu? <ríe> bueno, Estiu és una mica la cançó, la cançó del disco no una mica, si sí, hem erna fent el disc com que fa, com que mira pelis, no? o com mira sèries, que no dels seguns edictes de sèries. Però hem decidit fer una cançó que, que parlés una mica de tot el millor que ens havia passat aquest any que hem estat junts. No? Uh -huh. I una mica és això, bueno, sargs to sigols. No, és és això, no, redes, al principi hem dir va, la cançó del disc serà la més llarga, bueno, allò típic és fa a última la més ratllada i llarg, res, vam dir fem una cançó de dos acords, amb una lletra que ens vagi sortint, la vam deixar pel final la lletra i gairebé la gravació i va ser, res, última hora fins a última hora vam estar gravant vam estar com, fent, anàvem fent, fent la, fent la llista de coses que, que destacàvem, no les més importants però les que, bueno, destacàvem d'aquest any no? i creiem que això era més romàntic o més, no sé, més, més personal que no poder-se dir coses íntimes bé bueno una llista del que hem anat fent aquest any que ens, ha, que ens ha agradat i que volem recordar i una tornada una mica no curcida ja Disney Doncs nosaltres també tancarem però l'entrevista amb en aquest estiu, moltes gràcies Pau i Maria, gràcies, que vosaltres. sigueu feliços i que vagi bé, <laughs> adeu, adeu. Sí.